<تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله الذي وعد من حفظ الامانه اجرا جزيلا وتوعد من اضاعها اذابا اليما احمده سبحانه على جزيل نعمه واشكره على تتابع احسانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدًا عبده ورسوله حاثا على اداء الامانه وحذرا من الخيانه Allahu me salli o salli m'alehi wa la alihi o sahbihi wa men të bia bi e hsanin ila jom i din. Falendrojmë Allahun, subhana wa taala, Zotin e gjithsis, i cili u premtojsh përblim të math atyre që e mbajnë amanetin. Dhe i kërcënoj me dënim të rënd e të dhimshëm ata që e humbasin amanetin. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejtë përveqë Allahu subhana wa ta'ala. Dëshmoj se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem eshte robë dhe i dërguar i ti. A i nënziti për mbajtjen e amanetit dhe dhe në tërhojsh i vëretjen që të bëjmë kujdes mos e të rathtojmë amanetin. O zëtë fale bekoj edhe më shiroj ata familin e ti, shokët e ti, dhe gjithë pasu e si të ti besnik dherën në ditë në gjukimit. Të ndëruar shikues. Ja të kemi sot në emisionin e radhës për të cilin do të flasim për amanetin si kurse dhash një isharet në filim në hyrje të këti emisionin. Allahu Sofana Moteala në ka kryuar në formën më të bukuret për sosur e na furizon me begati dhe mirësit e ti gjdo dit. Po ne, a kemi ndo një përgjesi një jet? Në të vërtet, përgjesia jon është shumë e madhe. Ne kemi marë në përsi për një amanet. Amanet të cilin nuk mundën të ambajnë do të asqet, toka dhe malet. Nga se u friksuam për ti, ne e pranuam ata. Nëse ne e qojmë në vënd të amanetin, do të shpërblehemi, e në të kundërt, Zotin Arruajt do të dëshkohemi. Allahu Sufënë më të ala, kryoj qdo gjë që e shohim dhe nuk e shohim. i kryoj për të plotësuar nevoja tona duke vënë në shërbimin ton e për të nëndihmuar ne që ta qojmë në vënd këta amanet. Po cili është kjo amanet ka që i maf? A i është amanet i fejzë. është dëgjë që Allahus fanë o tala në i ka bërë obligim. Janë detyrimet që kemi dhe Allahus fanë o tala dhe kryesave të ti. Nëse ne e ruaj me amanetin, do të shpërblehemi me gjenetin fir Deus. Nështë Allahu i në bëfë nësibë gjënetin firdaus. Dhe nëse e humbim zotin arruajt, atë herë do të bëjmë nivelin më të ullët. Zotin lartë madhruar thot, o la qëdë khalëqna lë insana fi ahseni ta qëjim, thumma rëdadna hu asfële së afilin, illa lëdhine amanu wa amilu së saliqat, fële hum e gjërën gëjru memnunë. Me të vërtetë ne e krijuam njeriu në formën më të mirë, më të përsosur. Pastaj e çuamën atë, e çuam atë në, në gjendjen më të ulët për veçaturat që besojnë dhe bëjmë vepra të mira, për ta do të ketë shpërblim të pandërprer. Dufjal për rëndësinë e amanetit. Amaneti e ngre lart njeriu. E ngre atë në lartësinë e hyjeve. Amaneti e bënë të varfrin dhe të doptin krenar. Amaneti jazë bukuron shpirtin njeriut dhe je pa ti besu e shmëri dhe autoritet të pa diskutueshëm. Amaneti jashë në deri i nënpusit, kapitalit rektarit, shkaku i famës të zëjtarit, sekreti i suksesit të punëtorit, qelsi të përështë, i krenarisë dhe i dinjitetit të njerëzimit me leinën dhe vullnetin e Allahut subhanahu wa taala. Po si ta përkufizojmë amanetin? Amaneti konceptohet shumë gjusht nga mjaft njerëz. Thjesht nuk kuptohet me ruajtjen e mallrave apo të sendeve që njerëzit i ja habesojnë njëri tjetrit. Por Në Sharia-tin Islam, amaneti është shumë më gjerë se kaq. Ai është shumë dimensional dhe gjithpërfshirës. Shkurtimisht, amaneti në Sharia-tin Islam në nënkupton ndjenjën në e përgjegjësisë që ka muslimani. Çdo gjë që i është besuar muslimanit, i është bër obligim për çështjeve të fesë e të dunjës, për të zbatuar me përpikmëri urdhrat e Allahut sëpana o talat duke qenë i vedishëm se një dit në botën tjetër, në ditën e logariz, do t'japë logari para Allahut sëpana o talat dhe do të prgjigjet për atë që ka marë për sipër. Zotilart Madhruar në Kurani Famëllart thot, inna a robna lë amanet e alas se ma wati u alërdi u alëgjibal, fa abejna jahmilneha wa shfaknë minha, Muhammadu hamala hal insan innehu kana zalumun jahula Ne ja paraqitëm amanetin qejve tokës dhe maleve por ata nuk e pranuan ta mbajnë e kishin frikë për ti Atë mori përsipër njeriu Me të vërtetë njeriu tregua i padrejtë me veten dhe paditur për pasojat e kësaj përgjegjësie. Dietarët thonë se me fjalën amanet në këtë ajet të sapo cituar Allahu subhanahu wa taala ka për qëllim obligimet e shariatit. Ka për qëllim fenë islamë. Ai që e kryen duke mbajtur amanetin meriton shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe ai që e shpërfill amanetin ka tërhequr mbi veten e tij zemërimin dhe malkimin Allahut Subhanahu Wa Ta'ala në këtë botë dhe në tjetërën. Në këta jet, Allahut Subhanahu Wa Ta'ala në tregon sa i uafroj qejve, tokës dhe maleve amanetin. Do me then, përgjesin e lirisës zjedhjes midis kryerjes apo mës kryerjes së obligimeve, për kundrejt shpërblimit apo ndëshkimit që do të ketë në këtë botë dhe në botën tjetër. Çejt, male dhe toka nuk e pranuan, nuk e morën përsipër jo nga mendja e madhësia, por nga frika e përgjegjësisë nuk e mbanin dot amanetin. Edhe pse krijesa madhështore, edhe pse këto janë krijesa madhështore konsideruan amanetin gjë të rëndë. Ate mori përsi për njëriu, edhe pse aje është krijes e dobët. Pranda e lau sëfana o tala me thotë me të vërtet njëriu u të regua i pa ditur dhe i pa drejtë. I pa drejtë dhe i pa ditur. Po, njëriu i berikej që vetës, sepse dhe nuk i dha haku na manetit, a i njëroj i përgjësit e më më dha, pa e vrar mëndjen, përpasojat e këti i njërimi. Prandaj, Allahua e quajti të pa ditur. Sahabiu i ndëruar, e budheri radi Allahu anhu, shkonte këtërguar i, i Allahu të sëllë Allahu a.s. dhe i kërkon ati një post. Post për të knashur Allahua në sëfëhana më të ala dhe për të lumëturuar vetën e ti. Por i dërguar i Allahu të sëllë Allahu a.s i cili e njikhte mirë gjëndjen e budherit, si dhe rëndësin e barën e rëndë të amanetit, i thot e budherit me dasha mirësi. O e budherë, vërte ti e i dobet. Dhe kjo dhe tyre është amanet. Ajo do tjetë dëshpërim dhe pendim për njeri u në ditë në kja metit. Për zdo njeri që e merë për si, për përveç ati që i ka dhenë, hakun e kryen atë ashtu si zhduhet. Këj vlerësim nuk i ula as pak vlerat e këti sahabiu të nderuar. Për kundrazi, është ish një kshilë dashamirëse nga i dërguar i Allahut sëllallahu a.s. që ati i bëndobi. Pse? Sepse për gjdo profesion ka njërës adab, njërës të përshtatëshëm që janë të aft ta bëjnë atë. E pra, secili të të vlerësoj veten dhe pastaj të përpiqet të jap maksimumin në atfush ku ka mundësi që të jap më shumë. Për sa i përket kategorive të njerëzve lidhur me amanetin, në raport me amanetin. Njerëzit ndahen në tre kategori. Hipokritët i luttarët ku bën pjesë dhe gjithë besimtarët dhe besimtarët hipokritët janë ata që shfaqin islamin dhe fshhein në zemrat e tyre kufrin mohimin ata duken sikur e mbajnë amanetin por në të vërtetë realisht e tradhtojnë ata e shpërfillin grupi dytë janë i luttarë dhe jo besimtarët të cilët nuk besojnë Allahum dhe ishtë përfilin urdrat e Allahum dhe të dërguar ti sallallahu aleyhi vësallem. Ata e njërojnë amanetin haptas me fjarë dhe me vepra, me zemër dhe me gojë, ndërsa në grupin e tretë bëjmë piesë, besimtarët të cilët i besojnë Allahot dhe të dërguar ti, besojnë në ditë në gjukimit, këta të e çojm am amanetin në vend. Dy grupet e para do ndeshkohen, pra hipokritët, i vëtarët dhe gjithë jo besimtarët, ndërsa grupi i tretë është i mëshiruar prej Allahut subhanahu wa taala. Këtë kuptim ka fjala e Allahut subhanahu wa taala: "Li'adhib Allahu al-munafiqin wal-munafiqat wal-mushrikina wal-mushrikat" ويتوب ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور رحيما برpasoi Allah do t'denoj hipokritë dhe hipokritet i doitar dhe i doitarët dhe Allahu do t'u pranoi bes do t'u pranoi besimtarve pendimin vërtet Allahu është falës e mëshirplot Amanitin mund ta klasifikojmë në Dy kategori. Në kategorinë e parë bën pjesë gjithë obligimet që u ngarkohen gjithë njerëzve. Njerëz të cilët sapo mbushin moshën e pubertitetit obligohen me përgjegjësi fetare. Kur mbushin moshën e pubertitetit, Allahu subhanahu wa taala ua ka bër obligim fen, fen për çtë vëgjël, porse atëherë do të merren Ku mbushim mosha e pronëtiteti do të merret në llogari. Po çfar? Dgjitha do obligimet e Allahut subhanahu wa taala. Njësimi i Allahut subhanahu wa taala në adhurim, largimi nga dallesat, kryerja e urdhëresave, sillja e mirë e tjera. Ndërsa në kategorinë dytë bën pjesë amaneti i veçantë ku përfshihet çdo gjë që njeriu e zgjidh me dëshirën dhe vulletin e ti. Këtu mund të përmëndim ruajtjen e sekretit, premtimet, borgjet, ruajtjen e malit e tjera. Ruajtja e manetit është cilësi specifike të dërguarve të Zotit. I dërguar i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallem para shpalje së profetësisë qyshë nërini njëhej tek populli i ti tij me emrin Amin që do thot Besnik Qurayshit i besonin profetit sallallahu alaihi wasallam pasurinë e tyre ja lini në ruajtje kur emigroi profeti sallallahu alaihi wasallam ja la këto amanete djalit e xhaxhait të tij Aliut radhiallahu anhu i cili u vonua për pak kohë për të qua në vënd amanetet e profetit sallallahu aleyhi wa sallam për tja u këthyjer pronarve të tyre amanetet që të akojnë në surën shura Allahu sëfhane wa taala në të regon për disa profet për nuhun aleyhi sallam hudin, Sal salih luti, shuaibi të gjitha profet u thoshin popojve tyre Një fjalë inni laqu rasulun amin. Me të vërtetë, un jam i dërguar besnik për ju. Xibrili alayhi salam besniku i shpalljes cilësohet nga Allahu subhanahu wa taala me emrin i besueshëm, shpirti besueshëm. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot: "Wa innehu la tunzilu rabbil alamin në zelabihi ruhul amin ala kalbike litekune minel mundhirin nuk adyshim se kuj kuran është pali nga zoti i bodve ata i ish, zbriti shpirti i besu e shëm gjibrili në zemrën tënde o muhammet që t'jesh prej atyre që paralajmërojnë e këshilojnë edhe profetët tjerë Musa, Yusuf e tjerë lavdërohen në Kur'an për mbajtjen e amanetit dhe besnikërinë e lartë. Amaneti është atribut i gjeneratave të para. Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu në një fjalë të tij ka thënë: "Buri i vërtetë është ai që mban amanetin dhe nuk i shkel" të drejtat e njerëzve. Nuk i në përkënd të drejtat e njerëzve. Nuk është ai që flet bukur, por dhe nuk e mban fjalën. Kush i ruan kadicesin? Shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam me në krye Saad ibn Abi Waqqas, i cili ishte komandant i Asabe teja. Ata përfituan shumë pasuri. i gjetën plot depot e kisrës perandorit persian. i gjetën plot me ar dhe argjënt. Kur e morën dhe ura në dorë, ura në dorë kjo pasuri, Saadi radiallahu anhu, lexoi disa ajete kuranore, qau, dhe pastaj i thiri sahabët dhe u tha: "Kjo pasuri është amanet. Çfarë mendoni?" Ata thanë: Mendojm t'ia dorëzojm prisit të besimtarve Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu në Medinë. Vërtet, ata nuk morën as një dinar, as një dirhem, edhe pse ishin shumë nevoitar, me rroba të grisura e mjaftur të turitur. Ali radhiyallahu anhu ka thënë, kryerja e amanetit është çelësi i riskut është qërësi i furnizimit. Ndallëm i këtu, me lejnë dhe bundet në Allahut së panë o talë për të vazhduar në pjesën e dytë të këti emisioni, kërë të të flasim i shalla o talë për format e shfaqjes së amanetit. Që të gjitha këto kanë të bëjnë me obligime dhe Allahut së panë o talë dhe kryesave të ti. Esselamu alekum, u rahmetullahi, u e berekatu. Bismillahi walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Ju kuituam në pjesën e në fund të pjesës së par të emisionit se në këtë pjesë Melenit e vullnetit në Allahu subhanahu wa taala do flasim për format e shfaqjes së amanetit Padoshim amaneti më i madh në këtë botë është fjala e prjetshme e tauhidit e monoteizmit e njësimit të Allahu subhanahu wa taala la ilaha illa allah La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Kjo fjalë e madhe ka tronditur fronet e mbretërve. Kjo fjalë e madhe ka ngritur lart me krenari kokat e besimtarve të varfër. Njerëzit që jetuan me këtë fjalë, ndërshekuj përjetuan lumturi të vazhdueshme qetësi, siguri e mirçënia. Muslimani obligohet ta mbajë amanetin e tauhidit, ta njehsojë Allahun subhanahu wa ta taala në adhurim, të bindet Allahut dhe të punojë sinqerisht për Allahun subhanahu wa ta taala. Padyshim, shirku i dytharia është padrejësia më e madhe dhe tradhtia më e rëndaj zotit të gjithësisë. Gjithashtu përkushtimi ndaj traditës së Profetit sallallahu alaihi wasallam është amaneti i madh. Ne duhet t'i besojmë Profetit sallallahu alaihi wasallam lajmeve të tij. T'i bindemi atij në çdo gjë që na urdhëron, të largohemi nga çdo gjë që ai na ndalon dhe të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala ashtu sikurse e meriton sipas sherritati tij. Ky është kuptimi i fjalës Muhammed, Resulullah. Shirkëu dhe bidati janë të rathina e Allahot dhe të dërguar ti sallallahu aleyhu a sallam. Allahu s'fana otaala thot Ja e juhel le dhine amenu, la të khunullaha vër Resul. O ju besimtar, mos e të rathoni Allahum dhe të dërguarin. Gjukimi me Ligjet e Sharia-t në çdo aspekt të jetës është amaneti i madh. Ndërsa mos gjykimi me Sharia-n e Islam dhe parapërcëkimi i ligjeve që vendosin njerëzit është një tradhti e madhe ndaj këtij amaneti, është një urancë e madhe. Të gjitha ibadetet janë amanet. Duke nisur nga namazi, namazi, zakati, agjrimi, haxhi, Çdo ibadet është amanet. Vlerat dhe virtytet e larta morale janë amanet. Sinqeriteti, mbajtja e fjalës, durimi, drejtësia, të gjitha këto janë amanete. Nga ana tjetër, gënjeshtra, shpifja, shkelja e premtimit, pa drejtësia, të gjitha këto janë tradhënda e amaneteve. Postu dhe gjuna e të tjera të mëdha si vrasja i moraliteti, fali, magjia, vjedhja, përgojimi, uretja, zilia, të gjitha këto janë të rathin dhe amanetit. Amaneti është shtylla kryesore në bitët cilën mbështetet e ndërtohen mardhënjet në dërnjërzore, si në trekti, shqiblerje e tjerë. Mashtrimi, farcifikimi, fshehja e të metave të malit, E tjera, të gjitha këto, jam të ratëti nda e amanetit. Allahu së fana o tala kriju e si unë në e la trupin amanet. Nëse ne ushqem dhe mirëmbajm e ushqem me ushqem për trupin, po, për duke ushqyre dhe shpirtin, nëse trupin tonë janë nështrojmë Allahu së fana o tala dhe i bindemi ati, atëhere e kemi ruajtur e kemi të shuar në vënd të amanetin. Allahu sëfëhana vëtala thot, vëla të kuf ma lejse le kebihi e ilm, inë në sëmër vë albasar, vë alfuad kulu ulajk kanë anë humes ula. Moshko pas diçkaje për të cilën nuk e dituri. Vërtet dëgjimi, shikimi dhe zemra, të gjitha këto do të meren në logari. Njëri ju do të pytet, Për të gjitha shisat dhe gjymtyrët e tij do të merret në llogari për çdo fjalë dhe veprë që ka bër gjatë jetës së dyndjas. Padoishim, rinia dhe koha, shëndeti dhe fuqia mendore dhe fizike, pasuria dhe gjithçka që ne posedojm duhet shfrytëzuar në bindin e Allahut Sp.N. Në këtë mënyrë e kemi kryer amanetin. Detyria është amanet. Dietarët, mësuesit dhe nxënësit e dijes Duhet a kryen a manetin, të aqojnë a manetin në vënd. E ti mësojmë popullit fen e vërtet. E të përhapin të vërtetën, të përhapin diturin, mjekët që kurojnë së mundjet, strategët e reformave ekonomike në shëshëri, shkenstarët që zbulojnë të fshektat e kosmosit, të gjithë këta e të tjerë. Nëse janë besnikë, dhe kryin amanetin, meritojnë shpërblimin e allaut së përpana o tala. Ndërsa a i që është kopras, a i që e fshek diturin, apo thjesht e kërkona të për të fituar diqka nga kjo bot, post, apo zit, apasuri, njërës të tilë nuk e quran në vënd amanetin. Këta nuk dëshiruan të fitojnë kënajsin e allaut së përpana o tala. Këta janë të ratëtar dhe amanetit Prandaj në ditën e gjykimit, dituria do të jetë argument kundër tyre. Ajo dituri, të cilën e fituan me mundim, për atë dituri për të cilën lavdëroheshin nga njerëzit, pikërisht ajo do të jetë pikëllim dhe dëshpërim në ditën e Kiametit. E Buhuraira radhiyallahu anhu ka thënë: Njerëzit thonë se E Buhuraira ka shumë dituri po për Zotin. Sikur të mos ishte një ajet kur anor, një fjale Allahut sëfana ota ala, unë nuk do të, nuk do të rëfeja asë një hadith. Ashtë pikrisht, pas të e ka lezuar ajetin, në 159 nga surja Bekare, në të sim në Allahut sëfana ota ala thot, inë në levine je këtu mune, ma nëzëlna minë elbejjinati u elhuda, minë badi ma bejjen nahullin nasi filkitabë, ulayk e la'anullahu wayla'anullalainun me të vërtetë ata që fshëhin shpalljet tona pasi që ua kemi shpjeguar aty në librin njerëzve këta do të mallkohen nga Allahu dhe do të mallkohen nga ata që janë engjëj dhe njerëz të cilët janë ngarkuar të mallkojnë gjithashtu po e buhurira radiallahu anhu transmeton Se dërguari Allahut sallallahu alaihi ve sellem ka thënë se çdo personi që ka përvetësuar detyrinë dhe pastaj çdo person që ka përvetësuar detyrinë dhe pastaj ka fshehur atë në ditën e kiametit, ky do të sillet me frer prej ziarri zoti na ruajt. Arsimimi dhe edukimi janë amanet në qafën e atyre që kanë marrë përsipër. Prandaj arsimtarët duhet të punojnë pa u lodhur për të përgatitur gjenërata fetare, gjenërata e breza me dignitet e me moral të lartë, njërës të ditur dhe punëtor, vetëm kështu, kështu e kryenë amanetin, dhe vetëm kështu do të përmrisohet gjëndja e popullit. Ata duhet të ambajnë amanetin, Në mençurtje hisja e tyre prej ditoris mos si thjesht një copë letër, një dëshmi apo diplom nga shkolla ku kanë studiuar. Firja në feni Allahut subhanahu wa taala. Urdhërimi për mirë dhe ndalimin nga Ekeshja, amanet, e keqja është amanet mbi sufet e muslimanëve, e gjithë muslimanëve. E sidomos të dietarëve, vezënsëve të dijes. Neglizhimi Një çështë detyre madhore është tradhtia ndaj umatit. Lidhjet bashkëtortore dhe, dhe ruajtja e sekretit janë amanet për dy partnerët. Gjithashtu, fëmijët janë amanet për prindrit. Babai dhe nëna duhet u japin fëmijëve edukat të mirë, të ruajnë fenë e tyre, të ruajnë nga shoqëria e keqe dhe të ndihmojnë në bindjen ay Allahut subhanahu wa ta taala, të ndihmojnë për largimin nga andalesat e tij, sepse për të gjitha këto do tmeren e logari zoti lart madhruar thot ja ayuha alladhina amanu qu anfusakum nahara wa qudha annas wal hijara aleha malaikatu ghilazun sidad la ya'sunu allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marum oyushkini besuar ruaini vetets dhe familje tua e nga zjari. Lenda dikse të cilit janë njerëzi dhe gurët dhe atë e mbiqyrin e njët të ashpër e të fuqishëm të cilën nuk e kundrështojnë Allahun në urdrat në gjithë që aju urdron dhe i zbatojnë ato urdrat me njëherë. Të metat e muslimanve dhe sekretet e tyre janë amanet. Trathia në e këti amanetje është shkak për shkatrimin e mardhënjeve dhe prishjen e miqësisë mes tyre. Të drejtat e punëtorëve janë amanet. Janë amanet për punëdhësit, për pronarët. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë, jepi punëtorit shpërblimin që i takon pa ta ju tharë djersa. Gjithashtu, pronari të mos e ngarkoj punëtorin e tij Më tepër se sa ka mundësi dhe ti friksohet mos i bëj padrejtësi të friksohet nga lutja e tij. Nga se i dërguar e Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë, friksoi lutjes sa sa ti që i bëhet padrejtësi, sepse ndërmjeti i teve dhe Allahut nuk ka pengesë. Profeti sallallahu alaihi wasallam na transmeton fjalën e Allahut subhanahu wa taala në një hadith kutsi. Hadithën e Tësinin Allahu subhanahu wa taala thot, në ditën e Kiametit unë do të jem armiku i tre personave. Do të jem armiku i atij që i jep premtimin duke u betuar në emrin tim, pastaj e thyen atë. Armik i atij që shet një njeri të lirë dhe pastaj ha vlerën e përfituar prej tij. Si dhe do të jem armik i atij që merr një punëtor me muditje Që puntorja kryen punën plotësisht ashtu siç duhet, ndërsa pronari nuk i jep hakun e vet. Nga ana tjetër, edhe puntori duhet të jetë i përgjegjshëm, të ndiejë mikqyrjen e Allahut subhanahu wa taala dhe ta kryej punën sa më mirë. Në punsi ka amanetin postin dhe detyrën të cilën i është ngarkuar. Të ndihmojë njerëzin në nevojë dhe, nevoj, dhe mos u avështirsoj atyre problemet të respektoi orarin e punës dhe kohë zgjatjen e saj. Ndërsa mungesa e korrektësisë në punë, moskryerja ashtu siç duhet e punës, mosrespektimi i orarit, mungesa e përgjegjësisë për zgjidhjen e hallave dhe problemeve të njerëzve, të gjitha këto janë forma të shfaqjes së tradhtisë sa manetit. Në këtë mision dashur shikues, do të mjaftoj me kajsh për amanetin, për të vazhduar, inshallah o të ala, në emision në radhës, për sëri me amanetin, duke lullëtur Allahun, sëfhana o të ala, që nga bëj për e robërve ti dhe vodhshëm, pre atyre që e qojnë në dënd amanetin, dhe, ruha, dhe ruhen nga hipokrizia, pabesia dhe trahthtia. O Zot, në mundëso, të shohim të vërtetën të vërtet, ashtu si qështë, që dhe në bëj pasues të saj. Të lutëm jo Zot, në mundëso të ashohim të gabuar, në të gabuar ashtu si qështë, dhe në largohë pre saj. Të lutëm jo Allah, mos në lerë të utuar dhe të qoroditur në dërmjet kësaj dhe asaj, të vërtetës dhe të gabuarës, se për ndryshe, do t'jemi prej të dëshpëruarve, të lutëm jo Zot, në dhurohë, udhëzim, dhe vëdhë shmëri, ndër dhe pasuri Wa sallallahu ala nabiyyina muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira. Wa alhamdulillahi rabbil alameen. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.